Den här veckan så är det en kär, gammal, god kollega som sitter mitt mot mig eh, på Peter Björklunds kontor här i Stockholm. Sandra Mikkelsson. Ja, hej! hej Gud, vad det var länge sedan vi sågs. Jag vet, jag tror vi har sagt det fyra gånger minst. <laughs> så jag in. Vi bara, hur många år sedan var det vi jobbade tillsammans? Vi kom <laughs> ja, på att ett år. Sedan. <laughs> så det är inte så länge sedan. Nej. Uh, men då, då satt vi i en uh, proffs studio. Någonstans i Sverige. Du satt i Malmö oftast och jag var i Stockholm. Och så mm. hade vi en sån där cool länk. Eller hur? Som, som funkade hälften funkar av gången. Funkade ibland. ibland. Ja. <laughs> uh, och då, hade, då hade vi liksom viktiga tekniker och sånt som hjälpte. den. Men uh, det, det funkar ändå inte. Nu, nu, nu sitter vi här med ett ett litet, litet, litet mini-mixerbord och en dator och några mickar. Och det funkar ganska bra ändå. Ja, det gör ju det. Definitivt. Det låter bra. Ja. Ja. Gud, vad, det är så himla att du är med. Så um, kul att vara här, äntligen. Ja. ja, det känns som att när vi jobbar ihop så... Um, då, då, det, var, det var aldrig bråk men det var ofta som att så här, jag kommer min, mina R&B grejer och du kommer din dansmusik och så fick man så slåss för dem eller hur? <laughs> är mot ja. folk som gillade gitarr ja. så vi var ändå oh, typ av samma oh, team men ändå inte. Ja men vi var vi. Vi hade våra nischer liksom men allt var ju egentligen mot rocken. Det Exakt. var ju det viktigaste. Det är där ja. vi förenas. Ja ja absolut. <laughs> nu vill jag liksom high five över bordet men jag ja någon. Här checkar vi gör det. <laughs> Så det blir garanterat orockigt kan man säga. Idag. Ja, det blir det. Det blir definitivt. En... Det inte ens rockinslag, mm. tror jag. Som, Nej. som vanligt, när det är någon bra så här, dansmusikperson hos oss, så blir det lite skitså. Uh, men jag tror att vi kommer klara det. Uh, det är... vi, vi kör igång med någonting som uh, du är högst inblandad i själv. Mm. En egen remix. Ja, exakt. Vad är det för något? Det är en remix av uh, Nutcis kommande singel Work. Uh, I en. Uh, pumpig ghetto house version kan man säga spännande. Ja, väldigt nytt. Väldigt nytt. Inte ens släppt. Nej. Så pass nytt. Allt. Wow. Och världspremiär. Jag älskar det. <laughs> Premiär. <laughs> hur, hur, hur har du gjort den här mixen? Hur jag har gjort mm. den. Jag har gjort den i... Man kan väl säga att jag har gjort den i en utgångspunkt i, i den gamla ghettohausen. Framför allt baserat på um, olika artister från skitbolaget Dance Mania, egentligen. Mm. Jag, jag har känt länge att... Så här, det är en typ av musik som jag har tyckt om ganska länge och eftersom att jag kanske snarare spelar mer techno nu eh, och väl känner att jag vill producera saker som framförallt går åt teknohålet men jag har alltid känt såhär, nej men jag vill göra någon så pumpig house -låt. Mm. och sen när Anna frågade mig såhär, ja ah, men vill du inte göra en remix på en, på en kommande singel jag bara, jo det är klart jag vill, såhär, skicka över. så skickar hon över några låtar såhär, som jag lyssnar på och så kände jag verkligen att ah, det här exakt den typen av vocal som skulle passa till en sån typ av låt. Liksom. Mm. Kul. Och så blev det så. Du, jag vet ju att du, du har spelat skiva jättelänge uh, och haft uh, mix-show på uh, P3. Nu har du en P1-grej uh, på gång, eller hur? P oh, nej? Uh, eller på P2, P2. men ah, är ingen musik, men uh, P2. Ja, ah, exakt. Uh, men det är liksom producerandet som, som lockar... Ja, det har blivit så. Jag tror det är en ganska naturlig utveckling efter att ha börjat spela elektronisk musik. Att det, är så Eller, det är inte enkelt att producera musik men det är enkelt att börja lära sig. Så att Eftersom att det krävs inte jättemycket pengar att investera i trummaskiner och synta längre. Utan Du kan åtminstone börja mm. med en dator och sen liksom bygga vidare. Vad var det allra mm. första steget när du... liksom Gick över för att spela till att så här, mm, jag kanske kan börja göra själv? Alltså jag tror... Alltså det kom väldigt naturligt eftersom att min, min kille har producerat Tekno ganska länge och eh, han, han började egentligen på, på sitt eget initiativ så var det han som sa så här, men ska vi inte ha ska vi inte ha en liten skola? Så här, lite kurs? Jag kan lära dig hur man gör musik. Väldigt, väldigt peppad. Mm. Inledningsvis var jag såhär, nej, nej jag vet inte om det är min kris. Här. Men... Men så började vi sitta ner några gånger så här och jag var skitförbannad i början och tyckte det var jättejobbigt, jag kände mig så dålig verkligen, för jag fattade inte grejen. Som man riktigt. oftast gör i början av ja, saker. Ja, absolut. Men när han, han har så extremt gott tålamot så han har han fortsatt Nej, men vi, vi testar det här istället. Eller vi gör så här istället. Extremt pedagogisk människa. Mm. Liksom. Eh, och sen när det väl börjar släppa, så alltså börjar jag sitta själv och göra så här Youtube-kurser. Alltså allt möjligt. Liksom. Mm. Och sen när det väl börjar släppa så inser man men det är självklart att man måste göra det här. Det är så himla, himla kul. Ja, vad gulligt. Man blir fäppart. Ja, man blir väldigt väldigt peppad. Liksom. Bara så här, det här har det låter helt sjukt. Men så här, det här har kommit ur mig. Det, är så här, det här är bara en, en egen grej. Liksom. Det är fint kul. Vi ska prata mer om uh, dina kommande projekt snart. Uh, här är en låt som um, jag fastnade för uh, mm. Häng om um, Kingdom har, har remixat en snubbe som heter Kian tycker du om det här, Sandra? Men skönt. Mm? Ett bra... Det ska låta skitgammal. Det är så här bra flow. <laughs> <laughs> jag tycker det är kul att um, Kingdom, som brukar låta ganska så här bråkig och större i sina, sina produktioner, har, har tonat ner Man hör att det är lite trap-ljud och sånt, ah, men, men att de är lite så här mjukare och lugnare. Det tycker jag är en ganska bra. Att ta, att ta någon, en sån här superparty större genre och sen Mm, och mj och bara, mjuka ner den. den. Pitcha ner den ordentligt och sen så bara... Brr. För en gamling som mig. Såhär, så att det blir lugnt och skönt. Det är lugnt och skönt. Det är så skränigt i skant. I min låtlista här nu så har jag någonting som heter Dance My Pain Away. Vad är, vad är det? Det är alltså, någonting som det, du har tänkt dig. Ja men det är en låt som jag hittade väldigt, väldigt nyligen. Faktiskt. Mm. Satt bara typ och letade runt lite efter musik till så här kommande spelningar. Mm. Eh, och då så hittade jag den här tjejen som heter Aurora Hallal, En tjej från Brooklyn. som Jag, men, jag inte har någon aning om vem det var tidigare. Men några släpp tidigare. Liksom, och jag men jag håller på med så videokonst. Och sen så håller hon några så tydligen välkända fester i New York. Som jag helt har missat. Okej, okay, okej. Okay. Uh -huh. Och så gillar jag den här låten. Så jag kände bara att Nej, men den här är en kommande. Den har inte kommit än. Så det är också preview. Bra. Bra. känner du när du har det här? Jag känner jag kommer ganska lätt in i ett så dansgrove Just bara för att du sa det var jag tvungen att börja röra mig på stolen. Just när jag eh. sitter Sandra, och så sitter en sån, någon slags ganska rave-it-move. Typ, ja, det är nästan så halar in en båt. Eller något liknande. Jag håller det i ett rät. Jag har väldigt, jag tror väldigt konstigt. Jag trodde att det var den här motorsågen som man kan göra också. Den här rave iga Åh, oh, motorsågen! Mm. Ja, men det är lite mer på, på, ena, på ena sidan bara. Ja, det är sant. Ja. Nej, men jag, jag har lite olika move som jag jobbar med men de är mer lite speciella ja. tror jag. Jag, jag har typ ingen rytm i kroppen Det, så att jag rör mig väldigt ryck, ryckigt liksom, när jag dansar. Så tecken passar väldigt bra. Så här, fast, fyra, fyra. Du, du är lite tysk i din, i din dansstil. Väldigt, väldigt, väldigt tysk. Gud, Hår, kul. Liksom. Ja. <laughs> hur, om, om man ser dig spela är du liksom så här party i dj då? Och här eh, Eller är du väldigt eh, så här fokuserad, stilla? Det beror, det, det beror jättemycket på vad det är för typ av spelning. Mm. Jag kan vara... Om jag är nervös och eh, om det är typ en väldigt viktig spelning eh, eller om jag spelar väldigt svår musik som inte är <laughs> riktigt så dansant kanske som mm. jag hade... Alltså ett warm up -set, kanske där det inte är något folk eller så vidare. Då, då är jag nog ganska still och då är jag väldigt fokuserad på vad jag gör. Mm. Eh, men... Ja, men sen som förra helgen eh, så spelade jag och Linda Nordman på P3 Gulda efterfest Just det. Och då, då liksom fyllde stället upp ganska snabbt. Vi ställde på trädgården så var jättejätte jättemycket folk och... Eh, och folk dansade till allt. Vad vi ens på. Vi, vi växlade lite och Linda kanske körde lite mer hits. Jag kände li, kanske lite så svårare mm. brittisk basmusik eller vad det nu ha varit. Eh, och folk dansade till allt. Och då jag blev väldigt, väldigt taggad av en sån publik. Så då är jag väldigt aktiv kan man säga. Framförallt när man kör back to back. <laughs> då kan jag dansa väldigt ryckligt ja. bredvid. När jag önskar att jag hade varit där. Var det jag önskar jag med. Det var väldigt, väldigt kul. Mm. Nästa gång. Nesta go. <laughs> my bank roll ain't got no ones, I can't laugh. Bam. Shit, I love getting out patron, I can't laugh. Turn up my hitters love to shoot them guns. I can't laugh. That broke shit ain't no fun. I can't laugh. Nah. My bank. Rosie ain't got no guns. I can't laugh. Shit, I love getting a Patron. I can't laugh. My hitters love to shoot some guns. I can't laugh. Dead broke, shit ain't no fun. I can't laugh. I can't laugh. I, I can't laugh. I, I can't laugh. I'm not I can't lie. Let's get it. Cause that bitch ain't got no safety. I can't Turn lie. up. Bam. My bank roll ain't got no ones. I can't laugh. Shit, I love getting out for Tron. I can't laugh. Turn lie. up. My hitters love to shoot them guns. I can't laugh. Bow bow. broke shit. I ain't got no ones, I can't lie Shit, I love getting a Patron, I can't lie My hitters love to shoot them guns, I can't lie That broke shit ain't no fun, I can't lie I can't lie I can't lie I can't Nah I can't lie I can't lie I can't No, no, no, no I can't lie I can't lie Yeah I can't lie on them 4g get them hoes i can't lie i just made a killer off of shows i can't lie just broke it down to 36 o's i can't lie niggas ain't sticking to the code i can't lie All these niggas biting my flows, I can't lie, just ran through a hundred on the low. I got bands falling out my pocket, that money don't fit, I just try to restuff it. If she ain't talking about fucking or sucking the money, then that bitch ain't talking about nothing. Nigga, them hitters they hit you and that's all for order, do that bitch 30 for frottin'. Call me the king of my city, I'm from the low end, but I made money all through the hundreds. I can't lie, my bitch off that Molly and Patron, I can't lie, a nigga do me wrong, his ass gone. I can't lie. My bankroll ain't got no ones I can't laugh Shit I love getting off Patron I can't laugh My hitters love to shoot them guns I can't laugh Hur skulle du dansa till det här Sandra? Jag försöker verkligen Jag försöker verkligen Men det blir bara Jag gungar liksom Det blir mycket axlar ja. Säkert helt fel det Men min. jag försöker Ja <laughs> Det här var Katie Got Bands, För Chicago Och någon dude som heter Cap One I can't like. Mm, Chicago-scenen har vi ju liksom Spelat hela året i, här i Vi får ju mm. snart ett års jubileum Yay. Det är kul Grattis um, I förskott ja. <laughs> um, Det kommer en annan gym Tjej från Chicago hit till Stockholm Nästa helg Då borde man verkligen gå och kolla in henne Um, Sasha Go Hard Jag såg, jag såg eventet uh, mm. På Slakthuset uh, i Stockholm cool. Då ska jag och Peter spela skivor också. Ruligt Reklam. Mm. Uh, Du ska snart uh, spela också Du är på besök här i Stockholm För att bidra i, eller hur? Mm. Imorgon Vad är det som händer? Imorgon så börjar Arts Birthday mm. eh, som som ett event arrangerat av ja, men det är väl arrangerat delvis av Sveriges radio i alla fall. Eh, och det är tio års jubileum i år. Det är mm. något som de har kört då i tio år. Eh, och det är två dagar. Eh, så det är både fredag och lördag. Eh, men jag spelar imorgon. Så det är... Idag är det torsdag kväll kan man säga så fredagkväll. kväll. Ja, ja fredag kväll. Precis, fredag och lördag kväll. Eh, så är det, ja, men det det är en elektronisk dansmusiksfestival kan man säga allt från lite svårare ljudkonst till techno. Vad ska du dra fram för trumfkort då? Har du några låtar som du ser fram emot att spela? Ja, amen, jag har några trumfkort, jag, jag handlade precis ganska mycket vinyler så jag har några så, som inte har släppts digitalt än, mm. lite kommande eh, techno-vinyler som jag ser fram emot att testa Absolut, okay, det, okay. det blir, det blir svårt, alltså, riktigt svårt Riktigt svårt Ingen mm. dans ingen jo, jo, men, men svår dans alltså. <laughs> Vi smyger igång någonting här i bakgrunden Som du har valt Va, ja. Vad är det för något? Det är Elvis 1990 mm. eh, Med Moviet eh, alltså den, den kom precis Det är en EP som jag, Alla fyra låten är helt fantastiska mm. Det här dansar jag med glädje till liksom. move it move it move it move it move it move it move it move it move it move it Lite. Det kan Eller? Alltså, det låter ju som så här: Real to Real. I like to move it. Alltså, bara det lilla, lilla move it. typ Det skulle definitivt kunna vara det. Uh -huh. det, det är jag faktiskt lite osäker på. Eh, det jag vet är att just den här låten är i samband med en kille som heter Jamin Gerald. Mm -hmm. eh, som också, när vi var inne på Dance Mania tidigare en, eh, en artist som har släppts Get Ghetto House vinyl där. Um, så att det är ju han på vocals. Mm. Okay, antar jag. Mm. Um, sen om det är den eller om det är någon annan gammal, jag vet faktiskt inte. Nej, uh, jag inte heller. Jag bara fick men jag, det, bara fick känslan av att det var definitivt fullt fullt möjligt i alla fall lite så, så mycket så mycket kan jag om landsmusik bara jag. I, I liked the movie. Jag känner igenåt. Att... Det är en tung låt då. Uh -huh. Ja, ja, vad är det som du fastnade för i den här då? Ja, men nu vi, vi är vi tillbaka i Ghetto Housen igen. Liksom. Ja. Ja, det, det är väl den här låten som är allra bäst ghetto på den här ep men Men ja, det, det är så pumpigt, det är så extremt ändå minimalistisk produktion. Det är inte så mycket element utan liksom, den är rakt på sak, jäkligt tydlig. Ofta mycket så percussions och så lite små lite små vokaler som bara så en. Ja. ja, Det gillar jag väldigt mycket. Är det här du är sugen på 2014? Alltså det är ju inte... Alltså man pratar ofta så ja men musik ska vara nyskapande och, hej och jag bryr mig inte så mycket om det Utan just nu så tycker jag att det här är fantastiskt mm. Och härligt Och eh, ja, jag kommer antagligen att fortsätta Kanske dra lite åt det här hållet 2014, det tror jag definitivt Jag fattar mm. um, Om det möjligen var någon slags Real to real blinkning I den här förra låten Så kommer det någon slags 90-tals vibe i den här också För se om du känner igen den mm trigger put your put your hands in the air what's that on that beat oh oh na na look what you done started oh na na why you gotta act so naughty oh na na i'm about to spend all this cash oh na na Keep your hands in the air if you're loving tonight. na na na. Keep your hands in the air if you're spending the night. Oh na na na. Oh na na na na na na. Everybody say like. Oh na na na. Oh na na na na na na. Everybody say uh, Baby, I'm the one you like yeah. I'ma give you what you like yeah. Oh yeah. I'ma give it to you right yeah. Best time of your life yeah. Oh. Baby, when you ready, tell me where'd you get the check Girl, I know you ready, ain't even gotta check You been through the worst, let me show you the best You know I'ma get you right, girl, them boys to the left Oh, na-na, look what you done started Oh, na-na, why you gotta act so naughty Oh, na-na, I'm about to spend all this cash Oh, na-na, if you keep shaking at it, na na, put your hands in the air if you're loving tonight. Oh na na, keep your hands in the air if you're spending the night. Oh na na na, oh na na na na na na. Everybody say like. Oh na na na, oh na na na na na na. Everybody say You the one to celebrate, you the one they never had. Oh yeah, all the problems you done had, leave them broke fellas in the past. Yeah. But I could give you better I'll have you thinking bout forever I'm make say Oh, oh na na oh. Look, Look what you done started Oh na oh, na Why you gotta act so naughty Oh na I'm About hey, to spend all, all this cool. cash Oh, oh na na If you keep shaking at oh. Put your hands in, you you in, in the air if you're loving tonight Keep your hands in the air if you spend in the night Everybody say that <fart> Oh na na na na Du kände igen till slut? Ja, äntligen! <laughs> Fugees! Ja, uh, Fugeela um, Det här var ju Trey Songs, låten heter Nana Jag tror att den här refrängen är i sin tur liksom Lånad från någon så här gammal Tina Marie-låt eller ja. Ja, Men det, den ätsade den sig fast i mig i alla fall på 90-talet. Med Fudges. Ja. Mm. Jag tyckte det här kändes som att det skulle kunna vara en Rihanna-låt också. Nej, oh na, na. Ja, du, det är du, sant. Det de, de, de, de kommer ju, de kom ju komma någon mashup, känns det som, Säkert. Definitivt. Om någon gör mashups nu för tiden. Det är dåligt med mashups, skulle jag vilja säga. Ja. Jag gjorde en mashup så här om dagen faktiskt. Alltså? Ja, nej, nej, men det var bara ett, två teknolåtar. Liksom. Jag bara fick fram att det här måste jag göra för jag var uttråkad. Liksom. Okay. Men, men sen så kände jag bara vem, precis, vem jag mashups? Vem är jag? jag. jag, känner jag. <laughs> <laughs> Exakt. Så jag har aldrig upp den. <laughs> vi ska lyssna på något annat som du, som du har gjort. Um, här i bakgrunden. Smyger vi oh, Ja. Vad är, vad är det här då? Ja, men det här är en annan remix jag har gjort eh, som kommer om två veckor ungefär. Mm. Eh, på en en grupp som heter Old. Ett väldigt nytt Malmöband. Um, och, det, här, det låter egentligen inte som jag kanske. Jag vet inte. Men jag, jag ville bara göra en ganska svår, dyster, långsam låt. Så det blev så här. Okej. Okay. Yeah. I'm sure. sure. Let's sing, let's sing, Malmö-gäng. Ja. Old, Old, precis. Och låten heter Nihan Gang. Exakt. Det här är en remix av Sandra Mosh mm -hmm. som sitter mitt emot mig. Yes. Um, hur fick du det där? Bidin det det namnet egentligen? Och nu är jag Det är fina. Det är faktiskt min, min pappas idé. Vilket han är väldigt nöjd över, såklart. Jag satt och valde mellan massa olika. Egentligen så valde jag att det är ganska vanligt inom techno- Scenen framförallt, att så här, man tar sitt vanliga namn, spelar inte så stor roll. Mm. Men jag kände att Mickelson är så, så långt, det inte så bra ut på, på en poster. Det är liksom inte Angelo. Nej, det är inte Angelo, <laughs> det är inte Rihanna. Alltså, det, det är verkligen inte, det, det, det såg lite trist ut. Så kände jag mm. att nej men okej, okay, jag behöver ha något annat. Och, och så hade jag för några år sedan så hade jag en blogg som heter Morsbyt. Jag eh, kommer ur eh, hardcore-scenen kan man säga. Jag var väldigt inne i hardcore-svängen när jag Aha, var yngre. Ja. Eh, och, och då sa pappa, så, men kan du inte bara ta mors då? så här, Kan du inte bara kalla det för, för Sandra Mors? Jag bara, ja, alltså, det låter ganska bra. Ändå. Ja, nej men visst. Vad mysigt, pappa som kommer på namnet. Det är ju mm. det bästa. Ja, ja, han blir typ tårögd när jag nämner det i intervjuer. Så jag ska be honom att lyssna på det här. Sen. <laughs> bra. Vi, uh, vi snygg igång ditt sista, sista val här på tal om... Um, um, DJ-namn eller artistnamn. Mm. Vi snackade precis om att det hade ganska knäppt namn. Vem, vem, är, vem är det? Alien Rain. Alien Rain. Jag kan inte säga det, men den normal ton. Alien Rain. Uh, jag, jag gillar kanske inte artistnamnet så mycket, men det bakom namnet så döljer sig en, en kille som heter Milton Bradley, mm. som uh, producerar mycket. Han är en rolig producent. Alltså allt från industri, techno, till... Uh, mycket acid som då den, den här kommande är också. Mm. Det är tre riktiga så acid äh, dängor. Okej. Okay. Äh. Finns det ens? Är det, är det en självmotsägelse? Nej men, inte, ja, men det kanske är. Acid, jag vet inte vad vi ska kalla det för. Det är klart, det är, det är inga hitlåtar på något sätt, men det är bara trevande, malande acid. Och jag fastnade framförallt på a sidan Som Aliens i regnet. <laughs> uh, exakt, tänk på Aliens i regn Alienated for A Hette den här låten i alla fall Det är sista låten idag ja, Så jävla mysigt att du var här Det blev väldigt dansigt uh. Mot vad vi brukar göra här i podden Men det var kul um, jag Hoppas det går jättebra med spelningen i helgen Tack Och mycket. att vi får höra dina egna låtar Som borde komma ganska snart ja, Det kommer i år definitivt Jag lovar Hej då Hej då